Господи, подумав я раптом, щоб у нашому тихому містечку, з його лагідними людьми, старосвітськими звичаями дещо збереглася нескаламучена мова, а може, й справді я живу в минулому і не бачу, як все міняється, як народжуються нові люди з жорстокими очима, вивернутою психікою, як стара епоха поволі відпливає від нас, залишаючи хаос і порожнечу абсурдну світу. Ну, а так. Поста, звісно, примітна, відразу ж після школи працював учителем фізкультури, потім вступив на юрфак, син районного прокурора. А, допер я нарешті. Он як він потрапив на юридичний. На другому курсі його несподівано забрали до війська. Була тоді така мода. Самохід попросився до Афганістану. Кажуть, був поранений, на силу вийшов з оточення. Так чи інакше а повернувся трохи зсунутий по фазі. Навчатися більше не захотів, тинявся тут по містечку, пиячив. Батько влаштував його інструктором райкому партії. Оце з півроку працював на рух, ну а зараз у цьому клубі. Чоловік низької моралі. «Сволота він, ось хто!» – буркнув я. «В простій совєтській школі згадалося мені чомусь. Я знову розвернувся довкруж, і погляд мій упав на телефон». «Ну, а зв'язок у вас? Зв'язок на гачку, правда ж?» Стас кивнув. «Звичайно. От самого початку, коли піднімеш слухалку, на лінії такий звук». «Угу», – замислено сказав я. «Цього й слід було чекати. Тоді підвівся. Ну, гаразд, чоловіче, будемо підтримувати контакти». Я подумав, і наче з нехотя докинув. «Лучицький мав базу в цих краях. Кажуть, така собі хата на селі. Сьогодні вночі я з'їжджу туди». Може, пощастить що-небудь рознюхати. З цією справою щось не так, повірте мені. Стас раптом спинився і стукнув себе кулаком по чолі. Та певно ж, певно, отже ж голова, га? Він вражено подивився на мене. За кілька днів перед тим, як його вбили, Лучицький заходив до мене. Як же я міг про це забути? Йшлося про якийсь матеріал, сенсацію, як я зрозумів, і за кілька днів він обіцяв його дати. «Ага», – сказав я, – «ага, тим ліпше. Це ще більше прояснює справу». Ми вийшли до коридора, і Стас зачинив за собою двері. «До речі», – я спинився, – «потрібно зібрати інформацію». «Що завгодно», – з готовністю відказав Стас. «Для вашої фірми», – «тихше», – сказав я, озираючись, «необхідно встановити особу одного тут, ну, суб'єкта». «Досить дивний чоловік, не знаю тільки чому. Років 70-75. Портрет – очі світлі, ніс прямий, гуське довге обличчя, волосся сиве, але, радше за все, він блондин, високий, солідно збудований. Вирізняється зібраністю і якоюсь м -м, виправкою колишнього військового чи що. І це все? – здивався Стас. – Не все, ось. Я розстебнув клапан і дістав з нагрудної кишені сорочки мініатюрний фотоапарат. «Ось тут мікроплівка. Проявити, зумієте?» «Зробимо», – сказав Стас, зацікавлено розглядаючи фотоапарат. «Плівка кольорова?» «Кольорова», – кивнув я. «Тут знято сьогоднішню сутичку. Декотрі знімки можете навіть помістити в газеті. Тут таки кілька знімків, що стосуються цього незрозумілого суб'єкта». Майте на увазі, інформація про нього мені потрібна вже завтра, не пізніше. Якщо він місцевий, дізнаємося про нього геть усе, що тільки можна, сказав Стас. Місцевий, сказав я. Не знаю, де я його бачив, але це обличчя мені знайоме. І от що, я гостро зеркнув на Стаса. Жодна душа про це доручення знати не повинна. Плівку проявити самі. «Не доведи, Господи, хто-небудь рознюхає, що цим чолов'яга цікавляться». Я озернувся ще більш стишив голос. «Голову дірву. Втямив?» Стас розреготався мені в обличчя. «Гаразд», – сказав він. «Гаразд, приходьте завтра». Тоді знову посміхнувся. «Ти, чоловіче добрий, дарма корчиш із себе бандита. Я трохи знаюся на людях, і дякувати Богові ще можу розпізнати, хто чого вартий» сухого гарячого вітру, котрий порощить у очі піском. Руки вивернуті за спину і скуті в зап'ястях, і фізіономії довкруг фізіономії, осмалені на сонці, посамисінькі очі обросли жорсткою чорною вовною.